Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam wa alaihi washabihi wa nantabiham wa bi, bi isanilayumillahi wa baat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar Memudahkan kita untuk memahami apa yang kita dengar dan semoga Allah Subhanahu SWT memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui Dan sebagaimana telah diumumkan, maka pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang dua penyakit yang sangat berbahaya Yaitu penyakit ria dan penyakit ujuk Yaitu beramal karena ingin dilihat oleh orang lain Ingin dipuji oleh orang lain Dan ujub yaitu penyakit yang juga tidak kalah berbahaya Yaitu bangga dengan Amalan soleh yang telah dia lakukan Yang kedua penyakit ini Adalah penyakit yang menimpa Orang-orang yang soleh Orang-orang yang beramal soleh Orang-orang yang berkarya Dan dua penyakit ini tidak akan menimpa Orang-orang yang Terjerumus dalam jurang kemaksiatan, terjerumus dalam lembah kenistaan, karena orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan seperti kesina, pemabuk, mereka tidak terkena penyakit riak. Apa yang mereka mau banggakan, apa yang mereka mau riakan, sementara mereka tukang maksiat. Akadai penyakit ini, penyakit riak dan tujuh, menimpa orang-orang yang rajin ikut mengajian. Menimpa orang-orang yang termasuk dari para ustadz atau juru dakwah, mereka itulah yang berhadapan dengan dua penyakit yang berbahaya ini, penyakit riak dan penyakit bejat. Yang jika kedua penyakit ini telah menimpa hati seorang atau salah satunya telah menimpa hati seorang, maka akan menguburkan amalan saleh yang dia bangun selama ini, amalan saleh selama ini dia yang dia kerjakan, dia sangka di atas keikhlasan ternyata. Amalan tersebut dibangun di atas riyak Atau dia telah terkena penyakit wujud Ikhwanifillah Wa khawatifiddin Para umat sekalian yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita semua sudah tahu ya, Bahawasanya Syarat diterimanya Amal adalah ikhlas Dan kita semua sudah tahu bahawasanya Riyak membatalkan amal solila Ini merupakan suatu Ilmu Yang kita telah ilmui Telah kita pahami namun sulit kita terapkan Masalah menjauhkan diri Dari penyakit ria Semua orang yang haji tahu bahawa ria itu membatalkan amalan serta. Akan tapi Sebagian kita Bersenang-senang dan bernikmat-nikmat Serta berlezat-lezat dengan penyakit ini Penyakit ria Tadikalah dia dipuji, tadikalah dia dihormati Tadikalah dia disanjung-sanjung Maka dia pun berlezat-lezat dengan Hal ini Padahal dia tahu itu tidak boleh. Padahal dia tahu tidak riak. Namun demikianlah hawa nafsunya, syahwatnya yang tersembunyi dalam dirinya membuat dia terus terjerumus dalam kelezatan atau syahwat yang tersembunyi. Ikhwanul Muslimin wa alahtum. Allah Subhanahu wa Taala telah memberi gambaran yang sangat buruk kepada orang-orang yang terjerumus dalam riak, orang-orang yang mengamalkan amalan soleh karena riak. Dalam firman yang kali lagi yung fi kumala huria an nas walaikumussalam walyaumilakhir seperti orang-orang yang mereka berinfak ria karena beramal soleh berinfak karena ria dan dan dia tidak beriman kepada hari akhir. Bagaimana ayatnya? kalladhi yu'fiqu malahu ria'an nas wa la yu'min billahi wal yawmil akhir fa mathaluhu hah kama salil gimana ya coba diulang hai kama salis safanin fa mathaluhu kama salis safanin alayhi allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana orang-orang yang berinfak karena riya dan tidak beriman kepada hari akhir, permisalannya kamatsalish-sawalin 'alaihi turab, seperti sebuah batu yang mulus yaitu yang bersih, yang licin, 'alaihi turab yang berada di atasnya pasir atau tanah yang ada di atasnya tanah. Fa'asabahu wabilun fatarakahu salja. Kemudian pasir yang bertumpuk di atas batu yang licin tersebut ditimpa dengan hujan yang sangat deras maka hilanglah seluruh pasir tersebut jadilah batu tadi kosong ya licin bersih tanpa ada sebutir tanah pun ini permisaran yang buruk yang Allah gambarkan kepada orang-orang yang melakukan amal saleh karena dia kenapa orang-orang yang melihat dia terkalah beramal saleh termasuk dirinya dia menyangka bahwasanya dia telah melakukan hal yang baik. Ibarat tanah yang terdapat di atas sebuah batu. Tanah tersebut kelihatannya subur, bertumpuk subur sehingga kalau ditanam dengan tanaman akan mudah tumbuh tanaman tersebut. Akan tumbuh subur tanaman tersebut. Dia menyangka bahwasanya tanah yang dia kumpulkan selama ini tanah yang baik. Demikian juga orang-orang yang melihat tanah tersebut. Setiap orang yang melewati tanah tersebut melihat tanah ini tanah yang subur. Yang jika diletakkan sebuah butir tanaman maka sebuah biji tanaman akan menumbuhkan tanaman yang subur dan apa namanya, rindang akan tapi ternyata Allah jelaskan tanah yang subur tersebut hanyalah tanah yang semu. ternyata tanah yang subur tersebut terletak di atas sebuah batu yang sangat licin kemudian ditimpa dengan air hujan yang sangat deras bukan air hujan yang rintik-rintik, enggak tapi air hujan yang sangat deras yang langsung menghilangkan seluruh Tanah tersebut sehingga tidak tersisa Meskipun hanya sebutir tanah Tidak tersisa sama sekali Itu gambaran orang yang ria Dia menyangka bahawa amalannya luar biasa Dia sudah berletih-letih untuk beramal Sudah capek-capek untuk berinfak Sudah mengeluarkan banyak harta Untuk berkorban demi Islam Ternyata amalan dia tidak ada nilainya sama sekali Tidak diterima oleh Allah sedikit pun Sebagaimana tanah yang hilang sama sekali Tidak tersisa meskipun Sebutir dari tanah, dari batu yang dijin tersebut. Kenapa telah ditimpa dengan hujan yang deras? Tidak satu butir pun yang tersisa. Oleh kerana ikhwani filafati fiddin asyaniul ya, beginilah gambaran yang sangat mengerikan yang Allah berikan kepada orang yang beramal beramal saleh, namun ternyata ria ingin mencari pujian, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, ingin disayang oleh orang lain. Akan tapi ikhwan ibillah, akhwat ibidin, asalamualaikum. Meskipun Allah subhanahuwataala telah memberikan gambaran yang buruk, meskipun akibat yang timbul kepada orang riak sangatlah buruk, akan tapi riak merupakan kenikmatan tersendiri, merupakan kelezatan yang sangat nikmat, alih-alih Sheikhul Islam Ucaymi yang menyebutkan dalam majelis fatwa bahawasanya. Riyah ini merupakan disebut dengan syahwat kofiyah Syahwat, ada syahwat Syahwat yang tersembunyi Seorang memiliki syahwat terhadap makanan Syahwat terhadap wanita Ada juga syahwat terhadap ujian Syahwat yang tersembunyi tidak nampak Kalau syahwat terhadap makanan mungkin kelihatan dia Syahwat terhadap wanita mungkin dia ungkap. Tapi kalau syahwat terhadap ujian Tersembunyi Syahwatun kofiyah Kata syuruh Islam syahwat yang tersembunyi dalam hati seorang yang seorang sangat ingin bisa memuaskan syahwatnya tersebut dengan berbagai cara. Oleh karenanya kita dapati orang-orang yang ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati. Dia rela, bekerja keras, rela untuk berkorban waktu dan harta demi untuk peroleh pujian tersebut. Seorang yang ingin disebut sebagai dermawan, dia rela mengorbankan hartanya untuk dia sumbangkan. Dia adalah bekerja keras untuk bisa mengumpulkan harta kemudian dia sumbangkan demi untuk disebut dengan dermawan, demi untuk dipuji Seorang yang berhaji dengan niat supaya dipanggil Pak Haji supaya dihormati oleh masyarakat Dia adalah untuk bekerja keras mengumpulkan uang bertahun-tahun untuk bisa melaksanakan ibadah haji Seorang yang menjadi ustaz agar dihormati agar dihormati dan disanjung oleh orang-orang dia adalah belajar Mahapal Quran berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun Kurang tidurnya ya Sebagian yang saya sampaikan Untuk memuaskan syahwatnya, Syahwat yang tersembunyi agar dipuji dan dihormati Seorang rela untuk mengorbankan waktunya Mengorbankan hartanya Sebagaimana saya katakan Kalau ada seorang ustaz atau seorang dari yang ingin dipuji Maka dia penuntut ilmu yang ingin dipuji Maka dia rela menghabiskan waktunya untuk belajar kemudian berusaha menghafal Quran, hafal hadis, kemudian baca buku yang banyak. Sabar dia dalam rentang untuk menunjukkan dia itu hebat. Sabar. Bahkan sempat lontar di sebagian orang yang ikutin ilmu kita harus mengalahkan ustaz fulan katanya seperti itu. Dengan belajar mati-matian. Ini sudah keliru agar bisa mengalahkan ustaz fulan, agar bisa di Informasi oleh banyak orang agar kita memiliki model baru dalam berdakwah, agar kita memiliki ilmu baru dalam menyampaikan agama ini. Niat-niat yang buruk ini telah mengotori hatinya. Dan dia rela, beker, rela belajar mati-matian, rela menghafal Quran dengan sulitnya, rela untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Habis waktunya untuk menelaah kitab-kitab para ulama, habis waktunya untuk menyusun makalah, habis waktunya untuk menyusun ceramah yang akan dia sampaikan. Namun dia dengan dengan sabarnya dan dengan penuh harapan. Karena kenikmatan yang akan syahwat ingin dia puaskan dengan melakukan diminya. Jadi dia bersabar. Bahkan seorang rela untuk mengorbankan apa yang paling bernilai dalam dirinya itu nyawanya demi untuk dikatakan sebagai pemberani, dikatakan sebagai pahlawan. Sebagaimana jelas sebagai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah bertanya Rasulullah Yu qatilu ahaduna ghadbana ya Rasulullah ada seorang di antara kami yang berperang karena marah maksud terakas itu ada yang berperang hamiyatan berperang karena ingin karena ingin membela sukunya bukan karena agama Allah bukan karena li'i'la'i kalimatillah dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala ditanyakan kepada Nabi SAW Bahawasanya seorang berperang atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabar seorang berperang liuromakanu agar kelihatan posisinya dihadapat orang lain. Nabi juga bersabda seorang berperang liyukar seorang berperang supaya disebut-sebut. Semua ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang yang berjihad di jalan Allah yang merelakan nyawanya, suatu yang paling berharga dalam kehidupannya, nyawanya dia relakan demi untuk dipuji. Karena memuaskan syahwatnya lebih dia utamakan daripada nyawanya. Yang penting dia dipuji, yang penting dia diketahui dia jagoan, yang penting dia dihormati oleh orang lain. Sehingga nyawanya pun dia relakan untuk di, dikorbankan. Pada wifah, Bismillah, Basmillah, Basmillah, Allahyarham pun penyakit dia ini sudah diwas-was oleh Rasulullah SAW akan bahayanya. Dalam banyak hadis yang kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Akhwafuma afadhu alaikum asyru al Suatu yang pernah khawatirkan kepada kalian ya, wahai para sahabatku syirik kecil. Fasul ila an riyah riya. Syirik kecil kemudian ditanya apakah syirik kecil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riyah Beramal karena ingin dilihat. saat para sahabat sedang berkumpul membicarakan tentang dajal. Kita tahu dajal adalah fitnah yang sangat berbahaya. Fitnah akhir zaman Ya Allah SWT berikan sebagian kemampuan pada Dajjal Untuk bisa mengatur alam semesta ini Jika ada tanah yang tandus Bisa disuburkan oleh Dajjal Ada orang mati bisa dihidupkan oleh Dajjal Bisa jadi sebuah kampung mengalami kekeringan Dajjal bisa menurunkan hujan Ini fitnah yang sangat terbahaya Para sahabat sedang berdiskusi berbicara tentang Dajjal Tiba-tiba Nabi SAW melewati mereka Maka kata Nabi SAW Alapuh birukum Bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih dajjal Wahai para sahabatku, Mau aku kabarkan kepada kalian Tentang sebuah fitnah Yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal Qalu bala ya Rasulullah Pada saat berkata Tentu ya Rasulullah fitnah apakah itu Yang lebih kau khawatirkan kepada kami Menimpa kami daripada fitnah dajjal Maka kata Nabi SAW Ashirkul khofi syirik yang sama syahwat yang samar syahwat yang tidak nampak yang bisa dengan mudahnya kita menampakkan wajah keikhlasan di hadapan kita kita menampakkan ketakwaan di wajah kita ternyata dalam hati kita ada syahwat yang tersembunyi hawa nafsu yang tersembunyi itu ingin dipuji ingin dihormati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la syirku fil yang perlu lebih khawatirkan menimbakan la syirik yang tersembunyi itu riya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqumur rajulu wa yusalli fa salatahu liman yara minad rajuli ilaih. Seorang berdiri kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang sedang lihat dia dia salat. Ini penyakit riya. Yang ini Rasulullah khawatirkan daripada da Kita hanya dajjal, kenapa ikhwan wa akhwat? Karena dajjal fitnahnya yang muncul di akhir zaman. Dan muncul hanya sekali, kemudian selesai Pertama waktunya terbatas, dan muncul hanya sekali Adapun pun Penyakit yang timbul terus-menerus Bahkan menimpa orang-orang yang soleh Orang-orang yang bertakwa Itulah yang ditimpa dengan penyakit ria Semakin seorang bertakwa Semakin seorang berilmu Semakin mudah dia terkena penyakit ria Karena ada sesuatu yang dia banggakan Ada sesuatu yang bisa ditunjukkan kepada orang lain Semakin dia menguasai banyak cabang ilmu, semakin mudah untuk terkena riya. Semakin berat cobaannya. Semakin berat cobaan. Adik-adik karena salah-salah mengatakan ini penyakit yang bisa kita takutkan daripada fitnahnya raja. Oleh karena itu Ibnul Qayyim fi La'fatid pun kita tahu bahwasanya para salaf dahulu mereka sangat perhatikan masalah ini. Ini bukan masalah yang yang diperhatikan oleh para salafus saleh. Mereka benar-benar perhatikan masalah niat Senantiasa masalah niat menjadi Kesibukan mereka sehari-hari Oleh karena Sofiyat al-Thawri Pernah berkata Ya ma'ala syusya'i'an Ashadda'alayya min niyati Liannya datakallabu aliyya Kata Sofiyat al-Thawri Tidak pernah aku menghadapi Suatu perkara yang lebih berat dari masalah niat Karena niat itu Berubah-ubah Oleh karenanya Ikhwan. Dan ini nasihat buat saya terutama dan juga bagi ifan sekalian. Bukan hanya kita sibuk perhatikan penampilan zahir kita. Masalah sunnah-sunnah yang zahir. Memang itu ditutup. Kita perhatikan bagaimana penampilan kita sesuai dengan sunnah Nabi. Bagaimana gerakan solat kita sesuai dengan sunnah Nabi. Sunnah Bapak AS. Tapi jangan lupa perhatikan hati. gerak gerik hati kita juga kita harus perhatikan. Bukan cuma gerak gerik lisan kita. Bukan cuma gerak gerik tubuh kita. Bahkan gerak gerik hati kita pun harus kita perhatikan. Oleh karenanya, mitrif, fil, abd, termasuk fikir seorang hamba, dia tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Dia tahu, perhatikan hatinya. Kapan imannya naik, dia tahu. Kapan imannya turun, dia tahu. Berarti orang yang cerdas, bukan orang yang sibuk dengan penampilan doa, sesolatnya sesuai dengan sunnah nabi tapi dia lalai. Perhatikan hatinya. Seorang menurut perhatikan, sekarang ini iman saya bagaimana? Apakah kalau tidur imannya turun, apakah saya ria, apakah karena saya hasad, ataukah karena saya Dengki atau saya sebutkan perhatikan gerak gerik hatinya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yaum alaian faumalun walabanun ilamun atollah Habib Albin Salim. Hari kiamat adalah hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih dan penyakit yang sangat mengotori hati adalah penyakit riak. إِفَانِي فِي اللَّهِ فَاتِفِ الدِّينَ حَسَنِي oleh karenanya Pada kesempatan Talisa ingin mengajak Ikhwan dan Akhwat sekalian untuk merenungkan beberapa perkara Agar kita Benar-benar berusaha menjauh dari penyakit riak Bahkan segala celah Segala celah yang bisa menjermuskan kita ke ria, Kita tutup Jangan sampai kita buka celah tersebut Apa saja celah yang bisa menjermuskan kita dalam riak Kita tutup Di antaranya Ikhwan Iqillah Yang bisa membuat sebagai bahan renungan agar kita berusaha menjauhkan diri dari, kita, dari penyakit ria, yaitu akibat buruk yang menimpa orang-orang yang ria. Di akhirat bagaimana akibat mereka? Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh mereka orang-orang yang ria untuk mencari pahala dari orang-orang yang dulu mereka cari muka. Hina yujal dan nas. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan kepada Orang-orang di hari kiamat kelak. maka Allah berkata kepada orang-orang yang murahin orang-orang yang ria. Idhabu iladina kuntum turoona di Hal terjadunya indah menjazah. Kata Allah subhanahu wa taala, kalian sekarang ingin cari pahala, amalan soleh kalian, solat kalian, puasa kalian, zakat kalian, haji kalian, dakwah kalian, ilmu kalian yang kalian sebarkan selama ini di dunia. Ternyata niat kalian tidak karena Allah Subhanahu wa tapi karena ingin dipuji oleh masyarakat, ingin dipuji oleh ustadz, ingin dipuji oleh kiai, ingin dipuji oleh mertua, ingin dipuji oleh teman. Kata Allah, "Inhabu ila alladziina kuntum turauna bid-dunya." Pergi sana cari pahala kepada orang-orang yang dulu kalian mengharapkan pujian mereka. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Antum berpidah oleh Allah antum sebutkan saya sudah solat saya sebenarnya ternyata antum riya. Allah tidak ada pahala buat antar Tapi pahalanya minta sama orang-orang yang dulu kalian Ria pada mereka Hal Apakah kalian akan mendapati balasan Sisi mereka sama sekali tidak ada Tidak ada balasan sama sekali Justru orang-orang tak itu butuh Pahala Setiap orang tak kira itu di hari kiamat Butuh dengan pahala Butuh dengan hasanat, butuh dengan kebaikan Takut berhadapan dengan sidang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mendapatkan pahalisi mereka? Mereka tidak bisa memberikan alam kepada kita. Mereka sendiri butuh kepada pahala. Mereka sendiri butuh kepada kebaikan. Oleh ini, ini suatu hal yang memalukan yang Allah berikan kepada orang-orang yang? yang ria. Oleh karena, tak kala kita ingin ria. Ingin dipuji oleh si sifulani. Kenapa kita ingin dipuji sama si fulan ini? Apa yang dia mau kasih sama saya hari kiamat kilat? Sekarang dia kasih pujian, ngari kiamat ini dia berlepas diri. Tidak tidak akan menolong kita sama sekali. Kemudian di antara hal yang mengerikan yang ditimpa oleh orang yang riya pada hari kiamat yaitu Allah akan mempermalukan dia di hadapan khalayak. Dalam hadis yang mengatakan Al Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samah, sama Allah bih, wa man yura, ra'a bih." Barang siapa yang dia beramal dalam rangka untuk didengarkan kepada orang lain, dia sebut-sebutkan amalannya, maka Allah akan permalukan dia di akhirat kelak. Wa man yuraiyirallahu bih barang siapa yang beramal karena ria ini dilihat oleh orang lain, Allah akan permalukan dia di akhirat kelak. Bayangkan antum di sidang di hadapan banyak orang. Antum seorang dai, seorang pemberi ceramah. Nampaknya di hadapan orang-orang antum ikhlas. Ternyata Allah bongkar ayat antum, Allah keluarkan busuknya niat antum di akhirat kelak di hadapan murid-murid antum. Nih. Ustad yang dulu kalian sangka ikhlas ternyata apa? Ada udang di balik batu. Ternyata riyad. Ini perkara yang sangat memalukan. Perkara yang sangat memalukan. Disebutkan dalam tafsir yang lain dari hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menampakkan pahala-pahala dari amalan-amalan orang tersebut. Orang ini. Haji karena riyah. Salat karena riyah. puasa karena riyah. Allah akan nampakkan di hadapan dia. Inilah ganjaranmu jika engkau. Inilah ganjaran salatmu. Inilah ganjaran yang aku siapkan. Karena kuasamu. Inilah ganjaran yang aku siapkan. Karena hajimu. Inilah ganjaran yang aku siapkan. Karena dakwamu. Dan Allah hancurkan. Habaan Mansura. Allah hancurkan pahala-pahala tersebut. Ganjaran-ganjaran tersebut. Di hadapan dia. Kata Allah. Karena engkau riyah. Ini juga sangat sangat menyedihkan. Dia menyatakan. Dia dia dia, menyangka, maksudnya dia akan menghidupkan masuk ke dalam surga tatkala dinampakkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, dinampakkan pahala ganjaran-ganjaran tersebut, ternyata Allah hilangkan seluruhnya. Kenapa? Karena niat busuknya dia beramal, riya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan apa kita tidak malu? Tatkala kita di akhirat kelak, -akhir, kemudian Allah buka ayat kita ternyata ka, kamu ini beramal, berdakwah, berjihad, bersedekah, salat karena riya, itu perkara yang malu apalagi di hadapan khalayak di hadapan ibu kita di hadapan bapak kita di hadapan tante kita di hadapan ustaz kita di hadapan teman-teman kita di hadapan murid-murid kita yang selama ini murid-murid kita terpedaya menyangka kita ikhlas ternyata kita tidak ikhlas yang selama ini orang tua kita menyangka kita anak yang soleh ternyata kita melakukannya karena ria ingin dipuji ini perkara yang memalukan oleh kerana itu sebelum kita terjerumus dalam ria ingat ini ingat kenapa kita sampai nekat wujud meletakkan jidat kita di tanah hanya ingin dipuji oleh si fulan bagaimana di akhirat kelak kita bakalan malu dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian akibat yang lebih buruk lagi di akhirat kelak orang yang riya mereka itu yang pertama kali diazab qabla ubadil wasan sebelum orang-orang penyembah berhala mereka dulu diazab awulama awal man Alaihi wasallam mati salah satu tiga golongan yang pertama kali di di azab atau disidangkan Allah subhanahu wa taala dalam riwayat awal itu sahabu bin Munaf tiga golongan yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka adalah siapa al mujahid orang berjati lah Allah subhanahu wa taala dan yang kedua al alim orang yang alim dan yang ketiga al mutasyadik al munfit yaitu orang yang senantiasa berinfak tiga orang inilah yang pertama kali di atas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah orang yang berjihad. Fautiyyah bihi faarofahuni amahufaarofaham maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dia orang yang berjihad ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan segala kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada dia berupa kekuatan, berupa keberanian, kepadaan memainkan pedang, ya, kelehan dalam memainkan senjata. Maka Allah bertanya kepada dia, Wa ma amil tafiah. Dan dia pun ingat seluruh kenikmatan tersebut. Allah bertanya, "Ma amal ta'ika? Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan ini?" Kata dia, "Allah Ta'ala, fiika hatastashhir. Saya berperang kerana kau ya Allah sampai saya mati syahid." Kata Allah, "Kadhta. Engkau berperang liqol annaka jarid. Engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani kepada dan telah dikatakan." Inilah sangat menyedihkan. Orang yang dia ber Ber, beramal saleh niatnya untuk perkara dunia terkadang Allah kabulkan. Orang ini berjihad, dia berniat agar dikenal sebagai mujahid, dikenal sebagai pemberani. Allah kabulkan niatnya tersebut. Dia tersohor, terkenal di masyarakat dia pemberani. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mankana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihi fiha wa fiha la yukhassun." Barang siapa yang berniat beramal saleh demi untuk perkara dunia dan Keindahan. Dunia Allah berikan dan Allah tidak kurangi. Allah berikan. Terkadang Allah berikan. Tadkala niatnya beramal soleh untuk dipuji, Allah kabulkan. Ini sebagaimana nasib orang yang berjadinya. Jadi, tadkala seorang memuji kita, tadkala orang menghormati kita, bukan berarti amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Bukan bukti. Bukan tanda. Bisa jadi istidraj. Ternyata Allah kabulkan niat buruk kita. Karena itu perkara dunia, Allah kabulkan. Tapi di akhirat kita tidak dapat apa-apa. Kemudian Allah Taala fakumirabih, Allah pun melindahkan para malaikat untuk fasuhib ala wajih hatta ulkiya fi kemudian digeretak di atas wajahnya kemudian dilemparkan dalam api neraka. Yang kedua, rojulun taala malaikah wa alamahu, bokor Al Quran. Yang kedua orang yang berajar ilmu, pandai ilmu agama, ustad. Yang kedua orang alim, mengajar agama, bahkan mengajarkan Quran. Faalrofani amahu faarafa maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada ustaz ini kepada kiai ini berupa kecerdasan, pemahaman yang cepat, hafalan yang kuat, suara yang indah dalam mengaji melantunkan Al-Qur'an. Faarafa. Maka dia ingat seluruh nikmat tersebut. Ini ingat tentang kecerdasannya, pemahaman yang kuat, hafalannya yang kuat. Kesabarannya dalam menuntut ilmu, maka Allah bertanya, Wama amil tafiah, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Kata dia ya Allah, Korah fikal Quran, wahallam tu, ya Allah, saya baca Quran kerana engkau ya Allah dan saya ajarkan Al Quran. Allah katakan, Kajab tak, dusta. Tapi engkau lakukan liukal anak kori, liukal anak alim. Tapi engkau lakukan itu semua supaya dikatakan engkau adalah kori ahli baca Quran atau dikatakan kau adalah seorang yang alim dan telah dikatakan artinya niatmu agar dikatakan sebagai orang alim dikatakan sebagai orang yang ahli baca Qur'an dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah kabulkan keinginannya kemudian akhirnya orang ini pun dilemparkan dalam api neraka yang ketiga adalah Rajulun. Allah berikan segala macam bentuk harta orang kaya raya sawah Adam punya rumah mewah punya mobil mewah punya Fa'arafa hunni a'arafa fa maka dia ingatkan seluruh harta yang telah Allah berikan kepada dia dia pun ingat kenikmatan tersebut Allah bertanya wa ma'anilka ya? fiha apa yang kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut maka dia ya Allah ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaq ya Allah tidaklah aku melihat sebuah jalan yang kau suka aku berinfak di situ kecuali aku infakkan di situ karena kau ya Allah ada anak yatim saya bantu ya Allah. Ada orang yang ingin bangun pondok saya bantu ya Allah. Ada orang yang ingin pengajian saya bantu ya Allah. Ada orang ingin bangun masjid saya bantu ya Allah. Ada fakir miskin saya bantu ya Allah. Selalu saya bantu. Apa saja jalan kebaikan saya bantu Karena engkau kata Allah Kadap tak kau dusta, tapi kau melakukan semua diukurlah anak jawat. Dan engkau bersadkoh supaya kau dikatakan adalah seorang yang dermawan. Kau kau dan telah dikatakan. Akhirnya orang ini pun dilemparkan dimasukkan dalam api neraka. Inhu anilah seni allahnya aku. Lihat dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan tiga amalan yang luar biasa, amalan yang sangat mulia. Pertama jihad Bismillah, yang kedua ilmu, amalan yang sangat mulia, yang ketiga sodapah, amalan yang sangat mulia bermanfaat bagi kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, khairul kum, anfaal kum linaas, yang terbaik di antara kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat dengan ilmunya atau bermanfaat dengan hartanya. Amalan yang luar biasa. Namun tatkala kalau seandainya mereka mengamalkan amalan ini, karena Allah Subhanahu wa taala jadilah mereka orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala mereka melakukan amalan tersebut karena ria ingin dipuji, jadilah mereka orang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang paling dihinakan termasuk tiga orang pertama kali diazab di akhirat kelak, tiga orang ini. Oleh karena itu, ikhwan fillahani, seorang tatkala merenungkan hadis-hadis seperti ini, bahaya ria Maka bisa menahan dirinya. Jangan sampai terjerumus dalam, dalam ria. Kenikmatan semu, kelezatan yang semu, kelezatan yang sementara. Ini nasib orang yang melakukan ria di akhirat. Di dunia bagaimana? Bagaimana nasib seorang yang ria di dunia? Pertama dia akan senantiasa gelisah. Orang yang ria senantiasa gelisah. Sebelum dijelaskan oleh Sheikhul Islam, buat orang yang ria. Sebelum dia beramal dia sudah gelisah karena tujuannya ingin dipuji. Kapan saya dipuji? Lalu itu timbul dalam hatinya. Dan kalau dia beramal pun, gelisah. Terus menanti kapan dipuji. Sehingga dia berusaha membagus-baguskan amalannya. Berusaha beramal di hadapan banyak orang. Supaya ter terwujudkan keinginannya. Dia tidak beramal di tatkala sendirian. Enggak. Tapi dia tunggu kapan orang banyak. Kemudian dia baguskan. Dia baguskan amalan dia. Kalau dia solat, dia baguskan solatnya. Kalau dia baca Quran dia baguskan bacaannya karena dia harapkan untuk dipuji. Kalau dia ceramah dia baguskan ceramahnya. Kalau dia berdakwah dia baguskan dakwahnya. Semuanya karena ingin dipuji. Sudah gelisah dia. Oh, gimana saya nggak, harus ceramah saya harus mantap, ceramah saya harus gini. Kenapa? Karena tujuan dia ingin dipuji. Gelisah persiapan, matang untuk bisa dipuji. Semuanya ingin dipuji. Ini semua kalau dia siapkan karena Allah subhanahu subhanahuwataala dapat pahala besar ceramahnya bagus Dengar oleh orang banyak Dipahami oleh orang banyak Diamalkan oleh orang banyak Diamalkan oleh orang banyak Maka pahalanya luar biasa Namun tak kala Dia niatkan karena dia Maka dia gelisah Tak kala dia niat. Nanti kalau jelek Gimana kata orang Terus gelisah Persiapan untuk itu ceramah ceramanya Mantap Gelisah tak kala dia Tak kala dia beramal Dia gelisah Setelah dia beramal Dia juga masih gelisah Kapan saya dipuji Tunggu ujian Belum ada yang puji sama dia Wah mantap Ustaz banyak. Oh Alhamdulillah sudah ada, baru satu. Masih tiga orang saya tunggu. Nunggu dipuji. Subhanallah. Setan kalau masuk itu dari mana cerah. Cerah mana saja. Tunggu kapan dipuji. Kalau tidak ada yang puji dia jengkel. Saya sudah capek persiapan. Sudah teriak sana teriak sini. Tidak ada yang puji. Saya sudah capek menyiapkan pengajian. Saya sudah jemput ustaz setengah mati. Saya sudah sempurna tidak ada yang menghargai pekerjaan saya. Nah ini orang-orang seperti ini. Yang ingin dipuji, yang ingin dihormati Begitu ada yang puji pun Terkadang dia masih gelisah. Pujiannya tidak sesuai dengan yang dia harapkan Cuma muji dia bilang hey Ustaz, ceramahnya Alhamdulillah bermanfaat Itu semua, juga Ustaz bermanfaat Tidak ada pujian yang spesial Harusnya ceramah Ustaz mantap banget Ustaz Beda daripada yang lainnya Ini baru dia, wah Alhamdulillah Ini yang saya harapkan Tapi kalau hanya bilang, Ustaz ceramahnya bermanfaat insya Allah. Semua Ustaz juga begitu Apa bedanya saya dengan mereka? Kalau gitu saya buat apa persiapan capek selama ini? Buat apa saya teriak naikkan suara turunkan suara kalau cuma begitu saja pujiannya? Sudah dipuji masih gelisah. Kalaupun dia dipuji dengan pujian yang mantap pujian yang sempurna, dia pun masih gelisah. Kapan dipuji lagi? Terus gelisah. Syaikhul Muslim menjelaskan inilah sengsara yang dialami kesengsaraan yang dialami oleh orang yang ria berbeda dengan orang yang ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bahagia dia Orang paling bahagia adalah orang ikhlas Orang yang paling bahagia secara mutlak adalah orang ikhlas Apa saja yang dia lakukan Dia tunggu komentar Allah Dia tunggu penilaian Allah subhanahu wa ta'ala Dia baik sama istrinya, tidak butuh pujian istrinya Saya berbaik sama istri karena Allah subhanahu wa ta'ala Saya ceramah Orang yang hadir lima orang, yang hadir seribu orang Ya saya berdakwah karena Allah Bukan karena yang hadir Tenang, santai ini. Setelah senantiasa apa? Bahagia Justru dia bahagia ketika dia beramal, tidak ada yang lihat. Dia lebih bahagia. Alhamdulillah tidak ada yang tahu saya beramal itu. Ini ciri-ciri orang yang orang paling bahagia orang ikhlas Sudah itu, itu, itu kebahagian yang sempurna. Tidak perlu dengan komentar orang. Dia hanya cari penilaian Allah Subhanahu Wataala. Ini adalah kesengsaraan tersebut merupakan salah satu dampak buruk kepada orang-orang yang ria. Di antaranya juga. Keburukan yang dialami oleh orang-orang Ria, yaitu su'ul khatimah kesudahan yang buruk. Atau tahu kisah seorang yang berperang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faabla balaan hasanan. Kemudian dia berperang membunuh banyak orang-orang kafir sampai para sahabat memuji orang ini. Ini orang produk surga luar biasa perangnya hebat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balhuafinar orang ini dia penyerang. Para sahabat terkaget pada kala itu. Maka ada salah seorang sahabat mengatakan, saya akan ikut dia. Saya akan cek dia. Karena dia tahu Rasulullah tidak mungkin berbohong. Maka dia ingin tahu bagaimana kesudahan orang ini. Maka dia pun buntuti orang ini. Terus orang ini berperang. Bunuh orang kafir sana. Sini banyak orang yang dia bunuh. Akhirnya orang ini terkena beberapa tusukan. Yang buat dia kesakitan. Akhirnya apa? Dia pun bunuh diri. Dia letakkan tinggikan pedangnya. Kemudian dia angkat dadanya. Kemudian dia tindis dadanya. Akhirnya matilah dia dengan bunuh diri. Maka dia mengatakan sungguh benar Rasulullah SAW Rasulullah SAW tidak pernah berusaha. Kata Rasulullah SAW kemudian bahwasanya sungguhnya seorang beramal, sungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan soleh, fima yabdulinnas yang nampak bagi manusia itu merupakan amalan soleh. Karena dalam hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ina ahadapum layakmalubi amali ahli jannah hatta mayapunubainah ubainah ubainah iladiroh fayasbiqaalehilkitab fayamalubi amali ahlinam fayadakuluhat. Sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan duduk surga sehingga jarak dia dengan surga hanyalah sejengkal, tinggal sedikit dia masuk surga, sedepa lagi dia akan masuk surga. Tapi sudah kedahuluan takdir. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka jahanam bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya meninggal dalam keadaan dimikir masuk neraka kenapa bisa dimikir ditafsirkan oleh hadis ini sebagai hadis oleh para ulama di antara Ibnu Rajab Al Hambali dia beramal selama ini bukan amalan yang ikhlas fima ya butlinas amalan soal yang selama dia kerjakan selama ini ternyata bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala oleh karenanya Allah tunjukkan akhir hayatnya Allah bongkar aibnya di akhir hayatnya sehingga dia terpelenceng, akhirnya terjerumah dalam kemahasiatan. Wallahi ifan sebagian orang, semangat dalam berdakwah apa, apa yang dia katakan diikuti seluruh orang. Di akhir ayatnya terbolak balik. Selama ini dia ternyata, jago dakwah jago ceramah, niatnya gak beres. Buktinya di akhir ayatnya, Allah rubah dia. Allah rubah dia. Allah tampakkan busuknya niatnya. Alikir ifanifilazani Allah. Seorang harusnya berhati-hati. Jangan sampai dia... Terjunu mesti. Kalau dia berlezat-lezat dengan Ria, suatu saat dia akan terjebak dengan suatu amalan maksiat yang tidak bisa dia terlepas dari maksiat tersebut sebagai balasan dari kebusukan niatnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, falah mazal bu azal. Allah ulugong. kalau mereka menyimpang, Allah simpangkan. Allah simpangkan hati hati mereka. Inilah ilmuan ilmazan yang Allah Hayyakum. Beberapa perkara yang mungkin buat kita merenung tentang akibat seorang yang riya di dunia maupun di akhirat. Agar kita berhati-hati tatkala beramal saleh, perbaiki niat kita. Yang jadi patokan adalah ikhlas. Seorang ikhlas dia akan bahagia, benar. Dia akan bahagia. Jadi antara perkara-perkara yang lain bisa buat kita membantu kita untuk ikhlas, di antaranya adalah merenungkan orang yang kita harapkan pujiannya. Tatkala kita ingin dipuji oleh Pak Ustaz, tatkala ingin dipuji oleh Pak Guru, tatkala ingin dipuji oleh mertua, ingin dipuji oleh teman, ingin dipuji oleh murid-murid kita. Kita renungkan murid-murid kita. Ustad itu hanyalah manusia biasa seperti kita. Bisa jadi kita lebih baik daripada dia di sisi Allah Subhanahuwataala. Ngapain kita harapkan orang dari yang rendah Lebih rendah daripada kita? Kalaupun dia lebih baik daripada kita, dia juga manusia. Manusia yang sangat hina. Kalau seandainya manusia ini yang kita harapkan ujiannya, kemudian meninggal dunia dan tidak dikubur akan mengeluarkan bau busuk, akan mengeluarkan cacing dari tubuhnya dan bau busuk yang menggelisahkan banyak orang. Apakah kita harapkan pujian dari makhluk yang seperti ini? Makhluk yang kita harapkan ini, coba kalau dia lagi sakit parah, lagi kena malaria misalnya, kedinginan, seperti anak kecil menangis. Ini yang kita harapkan pujiannya dari makhluk seperti ini. Apakah pantas kita merendahkan kepala kita, jidat kita di tanah, dalam rangka untuk mengharapkan pujian dari makhluk yang seperti ini? Rugi ya, Ifwan. Rugi. Apa yang kita mendapatkan? Rugi. Cuma pujian, cuma kamu hebat senyum sudah selesai. Tidak ada faedah. Di akhirat kita perangkan. Ini diantara hal yang membantu kita untuk menjauhi diri riya. Yang berikutnya yang membuat kita Agar menjauhkan diri kita dari dari riya. Ya ikhwan fillah sania Allah wa iyyaku kita melihat ngapain kita riya? Apakah kita yakin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita yakin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang yakin satu amalan pun kita tidak yakin diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita tidak yakin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu buat apa kita banggakan amalan kita? Buat apa kita pamerkan di hadapan orang-orang lain? Di antara hal yang juga bisa membantu kita untuk mencegah dari ria, yaitu biasakan untuk menyembunyikan amalan kita. Biasakan kita untuk menyembunyikan amalan kita. Kita biasa, biasakan yang mengatakannya Allah. SWT. Latih diri kita, latih. Latih kita sholat, sholat duha Tadkala tidak ada orang latih Latih kita kalau sholat malam mungkin agak berat Latihan sholat duha Tadkala tidak ada orang melihat Kemudian kita beranjak lagi pada latihan sholat malam Tadkala tidak ada yang tahu Orang lagi tidur, kita sholat Makanya Nabi SAW pertama kali berdakwah di kota Madinah Itu suruh sholat malam Kata Abdullah bin Salam awwala kalam samituhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas afshu salam wa aqimu t-tahan arham wasallu bil layli wan nasun jannah nabiy sallam. Kata Abdullah bin Salam pertama kali ucapan yang saya dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala betawa di Madinah wahai manusia tebarkanlah salam berilah makan kepada fakir miskin sambunglah silaturahmi Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salu billaili wa Salatlah kalian di malam hari tatkala orang sedang tidur. Tatkala orang sedang tidur, tidak ada makhluk yang kita harapkan pujiannya, kita harapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sedang turun di langit dunia dan Allah mencari-cari hambanya saat yang tepat untuk kita mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat yang tepat untuk kita mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menawarkan Hal min mustafirin faatfirallah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar di waktu seperti ini? Aku akan aku ampuni dirinya. Hal min sa'ilin fautiya sholallah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta di saat seperti ini? Orang semua sedang tidur, maka akan aku kabulkan permintaannya. Kita latih diri kita untuk mencari muka di hadapan Allah. Jadi itu suatu kebahagiaan. Tak kala yang, yang yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa taala. Kita biasa akan dilatih diri kita yang berat. Siapa bilang menyembunyikan amal itu gampang? Berat. Antum baru saudako. Sepuluh ribu saja sudah gelisah. Sudah setan sudah. Ayo cerita cerita sama orang biar orang tahu antum saudako. Alhamdulillah saya tadi ketemu orang miskin. Kasihan sekali saya kasih sepuluh ribu. Sudah kita cerita. Padahal waktu kita cerita seakan-akan kita ikhlas ya. Saya kasihan dia akhirnya saya kasih sepuluh ribu. Ternyata kita ingin di puji. Subhanallah. Banyak cara untuk dipuji ya. Kita bisa bergaya, bisa bersandiwara di hadapan orang seakan-akan kita ikhlas ternyata kita ingin dipuji oleh karena yang diruh yakum biasakan untuk beribadah dengan suatu ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu dan jadikanlah ibadah tersebut sebagai penolong kita dalam menjalani kehidupan ini jadikan ibadah yang tersembunyi sebagai andalan kita Sebagai adalan kita, ibadah yang ikhlas. Makanya antum ingat mengingatkan hadis, tiga orang masuk dalam goa, yang kemudian pintu goa tertutup. Apa yang jadi adalan mereka? Adalan mereka tadi. Amalan yang ikhlas. Ya, ya, ya Allah, saya telah berbakti kepada kedua orang tua saya, Ya Allah, kalau saya lakukan kerana kau, Ya Allah, buka pintu goa. Amalan yang ikhlas yang mereka andalkan. Amalan yang langka dan ikhlas yang mereka andalkan. Kerana ikhwan ini filarsan yang Mengujijadikanlah amalan ikhlas kita sebagai penolong. Karena kita banyak sekali ujian di hadapan kita, banyak sekali fitnah di hadapan kita, fitnah dunia, fitnah syakwat. Kita berusaha memiliki amalan yang kita andalkan, yang kita bertawassul dengan amalan tersebut agar Allah menjaga kita dari segala bentuk ee, cobaan dan segala bentuk kemaksiatan. Ini adalah ikhwan ini filarsan yang berusaha memiliki amalan yang kita andalkan, yang kita bertawassul dengan amalan tersebut agar Allah menjaga kita dari segala bentuk cobaan dan segala bentuk kemaksiatan. Ini adalah ikhwan ini filarsan yang Mengujijadikanlah amalan yang setelah kita dengar apa yang tadi telah saya sampaikan, sepertinya tidak di, sulit diantara kita untuk terlepas dari penyakit penyakit riak. Sepertinya sulit di, sulit kita untuk memastikan kita ini ikhlas Memang perkaranya sulit. Kita jangan meyakini bahwa si kita kelas itu perkara gaib Allah yang Maha Tahu. Tapi kita berusaha. La yu kalifullahun nafsatillahu sah. Allah tidak akan mengganis suatu orang. Sesuai dengan yang dia mampu kita berusaha untuk ikhlas Allah yang maha tahu Kalau Allah tahu kita berusaha untuk ikhlas Allah akan mudahkan Kita tidak tahu kapan kita ikhlas Yang penting dan senantiasa berusaha Keberhasilan diserahkan kepada Allah Sebenarnya kita telah berusaha Berusaha keras untuk ikhlas Kemudian ternyata masih terjangkiti Penyakit ria Allah akan mahafkan Karena kita sudah berusaha Kita punya utul di ya, hadapan Allah Ya Allah saya sudah berusaha Karena kita tidak tahu hati kita ikhlas atau ria Tidak bisa kita jamin Yang kita lakukan hanyalah beru berusaha untuk maksimal supaya bisa ikhlas. Dan di antara tanda-tanda ikhlas kita dimudahkan untuk amalan saleh yang lain, dimudahkan untuk belajar itu kita hanya berharap semoga kita ikhlas. Tapi tidak bisa kita tidak bisa kita pastikan. Wal ladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha la ma'al muksinin. Dan orang-orang yang Berjihad dan berusaha untuk menempuh jalan-jalan kami Maka kami akan buahkan jalan-jalan kami Dan semuanya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsa Setelah kita berusaha Untuk ikhlas, maka Allah akan mudahkan Kita untuk ikhlas Ada penyakit kedua yang tidak kalah berbahaya Penyakit ujub Penyakit ujub ini Berbeda bentuknya dengan penyakit ikhlas Penyakit ikhlas adalah ingin dipuji oleh orang. Penyakit riak. berbeda bentuknya dengan penyakit ujub. Penyakit riak itu orang beramal ingin dipuji oleh orang lain. Adapun ujub berkaitan dengan diri sendiri. Dia merasa bangga dengan amalannya. Dia merasa bahwasanya dia bisa berhasil, dia bisa hafal Quran, dia bisa berdakwah itu semua karena karena dirinya, karena kecerdasan dirinya. Dia lupa bahwasanya semuanya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujub ini Sama fungsinya seperti ria Sama-sama menggugurkan amalan Seseorang Ini juga menimpa orang-orang yang punya Kelebihan, menimpa juga orang-orang soleh Yang bangga dengan, dengan solatnya Yang bangga dengan Ibadahnya, yang bangga dengan dakwahnya. Ini penyakit ujub, menghancurkan amalan dia Oleh karena, Syekh al Mengatakan barang siapa yang bisa mentahkik Ihdinah surah mustaqim. Ia kanak buduah, ia kanas Ya Allah hanya kepada engkau lah aku beribadah. Dahnya kepada engkau lah aku mohon pertolongan. Maka dia akan selamat dari dua penyakit, penyakit ria dan penyakit ujuk. Dia mengatakan ya Allah hanya kepada engkau lah aku ber beribadah. Ria tidak boleh. Kemudian dia mengatakan ya Allah hanya kepada engkau lah aku mohon pertolongan. Artinya apa? Ya Allah seluruh yang bisa saya lakukan ini berkat pertolonganmu ya Allah. Tidak ada sedikit pun apa yang saya lakukan. Semuanya saya melakukan sebab, namun yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana kita tidak mengakui karunia Allah Subhanahu Wataala? Sebab yang kita miliki juga karunia dari Allah Subhanahu Wataala. Kecerdasan yang kita miliki dari Allah Subhanahu Wataala. Kelelahan kita juga karunia dari Allah Subhanahu Wataala. Kemudian Allah memudahkan sebab-sebab kita yang kita tempuh untuk bisa. Memperoleh kebaikan itu pun disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kalau kita mengatakan bahwasanya agama ini. Karena hanya sekedar kepintaran. Maka kita dapat tahu banyak orang yang pintar. Yang tidak paham agama. Lihat orang-orang Jepang. Siapa yang ragu akan kepintaran mereka. Namun mereka menyembah mata, matahari. Lihat orang-orang India. Yang cerdas-cerdas. Kok bisa menyembah sapi Kita tidak bisa mengenal hidayah karena mengandalkan kecerdasan kita tidak kalau Allah tidak kasih hidayah tidak akan dapat hidayah Laa Allah laula Allahu maa shallaina Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak akan kuasa dan kita tidak akan salat akhirat intinya iqwali bilazni Allah wa iyyakum janganlah kita pernah merasa ujub merasa bangga dengan Amalan yang kita lakukan, oleh Olehkarena berbanyak kita mengatakanlah hawlalahu wa taqwa illa billah, ya, semuanya tidak ada dan upaya, daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perubahan dari satu posisi ke posisi yang lain kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dari bid'ah menjadi sunnah, dari syirik menjadi tauhid, dari bermaksiat menjadi taat al kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dari bodoh menjadi pintar, dari tidak hafal Quran menjadi hafal Quran, ya, semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat bahwasanya kita memiliki banyak dosa sehingga buat apa kita bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala membanggakan amalan kita sementara kita masih banyak terjuruz dalam, dalam dosa dan kemaksiatan demikian saja ikhwan fillah azmi rahayakum akan bisa saya sampaikan pada kesempatan ini kalau mungkin ada yang bertanya atau ada yang kurang paham saya persilakan